Kaizuen txule guztiod, hau mando da, Errentaeriko Cristbal Gamon eskola mailakoen irrati tailerra. Ga gaurko saioan bost lagun hauen arteak egingo ditugu begintaineneko izea Zara Martin eta larri. Irrati Taylor Taylorer hau astero egino dugu eta zuen gustoko izatea espero dugu. Errattailerraren gure eskolako menua atatetxeak ekitaaldiak eta bestean albiste batzuk entzungo dituzue. Igarkizunak ere izango ditu, ditugu, eta bera zuen partez hartzea espero dugu. Gure zaioan entzun eta parte hartu. Zarre ondoren saioarekin hasiko gara. Adi belarriak mandoegi irrat, irratean martzan da eta. <gülüyor> Aste honetako menua zein izango den, izango diezugu. Aste lehenan lehenengo, kala basa gero, solomo ak patatekin eta bigatzeko jogu. Aste artean lehenengo dilistaz gero txerra entzaladadekin eta bukatzeko fruta. Aste azkena lehenengo patata zaitza berdean. Txerra birrines ta, tatua piper gorriekin joguk. Jo, gustar Oste unan lenengo espagetti tomatearekin gero amurra limoiarekin eta bukatzeko fruta. Espagettia etzeko sopa pas tres urdian lasapinto terra birrin, nestan tomate fresco alegre fruta agur eta jaiugu azter oneton es dago ustebe zerik hoe se pena albisteen tartea manduegi irratian. Azte honetan lau pelikula atira dute zineuan eta hau da lehenengoa. Uenkiren zaldia zuzendari miztxak iraupena laurogeita amabos minutu. Begarrena txu Zoriburu Zuzendaria Martin Kol Jogen Iraupena laurogeita Poz minutu Hirugarren txoti urdin Zuzendaria Mikke de Jong Iraupena laurogeita mar minutu Eta laugarrena Le zuzendaria Uaba de zade ba, Bak Iraupena, darrogeita mazit minutu. Tx. Oso zuai tx. polit geratu da eta pena ematen digu kentzea. Azken orduko albiste bat dugu. Azte, bur azte bururako planik ez duzuela? bagurazuekin hitz egin eta gerturatu igande goizean urtarrilaren 26an oihartzun ibaira eta bertan batel estropada ikusteko aukera izan dusue. Animatu eta bidali zuen indar guztiak bertan parte hartuko dutena Arrauna liriei. Hauek izan dira gure albisteak, Zuenak kontatzen nahi baduzue bidali postaz mandoig iratean. Gu guztura emango ditugu zeun perriak. Agure eta jan jogur. itzarrain bai asti honetako igarki zuena baina aurretik aurreko aste astekoa zer dela eta zer dela zenbait eta gehiago lehortu orduan eta bustiago dagoena zer naiz askoz Azkok esan duzue aurreko azteko igarkizunaren erantzuna. Ura zela, baina ez erantzun zuzena tuai, tuaila da. Azte honetako azmatzaile az hauek izan izan Mikele eta Ibai, Imaz eta Eneko, Anai ana eta Iratxek, Kilian eta Izan, Zara eta Laura ai, eta Aymar eta Zier. Mil ezker denoiparte hartzea, gart, hartzea gartik. Eta arain bai, orain aste honetako igarkizuna. Adi denok pititoki patataki zer den nordakik. piztiaren ankerrak ile horia du eta horman beltzak kolorea nabarra eta loiaren antza du. Egarkizun erreza ez da? Beno, laguntza behar baduzu eskatu zuzen irakasle. Ei edo etxean eta bidali erantzuna wwdo.manduagi.gopress.com webunean bitartez zuen erantzunen zain gaude Animo eta parte hartu. Beno, besterik gabe hurringo asteartegu agurtzen zaitu. Stu. Gu. Onda izan asko ikasieta, ondo pasa gaztionetan. Agur eta jain jogur. Agur! Agur!